Микита знову задумався. Маєш рацію, сказав. Твори послушання, а учні мої не я, хай тебе вислухають чи твоє письмо прочитають. Цього досить. Не може суддя сам себе судити, щоб у гординю не впасти. А тепер я втомився й помолитися хочу. Амінь, сказав Созунд і відійшов до нас. Микиташ відступив на середину хижі і завмер нерушний. Ми продовжували стояти так само і Антоній, Теодорит та Георгій. Із хати не вийшли Симеон, Івагрій та Никифор і зупинилися біля Антонія та Теодорита. У ломній почварні також не зрушили з місця. Микиташ стояв, звівши бороду, хоч неба не бачив. Над ним була стеля. Так минуло досить часу. Павло принаймні вже зміг трохи отямитися, бо не був такий червоний, так само і я хоч і не мав ще сили протиставитися розумом словам Микитиним. Для цього треба спокійнішого часу. Зрештою, ми могли піти звідси ля, але оскільки всі чогось чекали, той сузон деякон, якого ми мовчки визнали за старшого, не рухався. Отже, ми продовжували стовбичити перед дворецьком. І тут побачили, що Микита здвигнувся і поклав поклона за ним другого, третього. Спершу робив поклони повільно, але чим далі, тим швидше. І я, мимовільно, не від для чого рахував. Уже було сорок поклонів, п'ятдесят, а він усе клянявся і кланявся, розгинався і згинався, наче ні за своєї волі це творив, а якась сила, подібна до тієї, що кидала у хворобі Павла, корчила його. І вже був Микита, наче дзгаровий маятник, і творився при тому одновимірний і визначений ритм. Схилявся і розгинався, я вже нарахував до 153, почало вже мені поколювати в шиї, дивлячись на висоту. А він хилявся і хилявся, і ніби зовсім не втомлювався від поклонів. Хить-хить вниз і вгору. Вже я нарахував 200 поклонів і почав діймати мене подив. Скільки зможе ще витримати? Сльозилися очі, а шию ломило. Дорахувався до трьохсот десяти і мусив зупинитися, бо не сила стала рахувати А він хилявся хилявся хить-хить угору і вниз Я поглянув на Павла та Созонта Павло був напрочуд смутний і не дивився вгору, а радше під ноги А Созонт угору дивився, очевидно, поклони, які я перед цим рахував але зрештою втомився і він, не втомився тільки Микита. Хилявся і вхилявся, гору і низ, над нами стояло сонце і почало припікати. Ми зустрілися поглядами із Созонтом, і я побачив його півусмішку. Не від чому підморгнув, а може підбадьорив скоріше друге. Бо невдовзі взяв Павла за руку і потиснув, таки підбадюрював. А Микита хилявся й хилявся, згинався й розгинався, і не було кінця цим безконечним поклонам. Я озирнувся на уломних та почварних. Вони були ніби загорожені. Дивитися на святого їм зручніше, бо стояли поза загорожею. Отож не так задирали голову, як ми. Макитині учні вгору не дивилися, очевидячки бачили подібне не раз, а стояли виструнчившись як вояки, і мені, може, і грішно подумалося, тоді, коли я переписував у двірці, а потім у пересопниці Євангеліє, прикрашаючи його, чи не уподібнювався до цього відлюдника та ступника». І чи своєю безконечною на довгі роки працею не віддавало таких одновимірних поклонів? Але була між нами різниця. Наслідок тих поклонів моїх, скуток, я міг побачити в образі чудової книги, створення якої, вважаю,